this call is now being recorded بلد پراوی کے دتان چیکم اسباب دي نو یو داغینه بدعت ته یو داغینه بدعت ته خ او په عدالت کې چیکم نو یو داغینا بی دادتی در راوی پا عدالت کې چه نقصان رازی نو داغی منگا ددی نمخ کی سو اسباب هغه منگا ذکر کرل ایک شوا لکه مسالنا یو منگا ذکر کر چه راوی کذاب وی راوی کذاب وی دویم داغینا اسباب اطاعن في الراوی پچتر نمبر کی هغه صفه نمبر 75 باندې ذکر شو ویو چراوی یا کذاب وی یا متهم بالکذب وی یا فاسق وی د فاسق راوی روایت اغه منکر وی منکر په तारीफ کې منګويلی خدارنگی یا راوی جهالت مجهول وی مجهول العين بالخصوص یا مبهم راوی او یاد راوی په عدالت کې چې کمشه نقصان کهی نو هغه بدعات ده بدعات تاسو باوری دلی پا درسونو کې بار بار چې بدعات آغا ستا وی. نو بدعات ایجاد تا وی یو نوی کار پیدا که اولو تا دا کی گی داد مزدر بدعات مزدر ده او دې باب چې کم مازی مزاری ده بادعا یبدعو دے ومانا دا انشاء بانیسن چه انشاء مانا پیدا کول وَهُوَ الَّذِي انشاءکم الله تاسو پیدا کریے انشاء مانا سا دا ابتدعا پیدا کول قاموس لغت کتاب کی دارازی استلاحی تعریف گنو الفاظ سرداز کرکی احداث فی الدین تبی لکی گی دین کی یونوے کار پیدا کول خ حدې بعد د اکمال دیین کا دون نه بعد پهدين کی یو نو کار پیدا کول یا په نرو الفاازو مح دی بعد د النبي ص الله عليه وسلم هر اغشي چې هغه پیغمبر نباد نه بعد نووي پیدا کړی شيشي مثلا منل هواول اعال نو کا هغه قییده او کاغ عمل هر هغه عقیده چې په مسلمانانو کې را پیدا شي کم چې کفار دی هغه بالکل سره مراد نوی او مسلمانانو کې چې کومه عقیده هغه را پیدا شي د شواب یا مسلمانانو په عمل کې او را پیدا شي نو هغه ته بدعت هغه ویلیکي مستحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الاحواء والاعمال دلته البداهة دو انواع ذکر کړي وي اصول حدیث کې منګه بدعات وايو تاسو په دې ځای کې وايي چې بس بدعات راغلي لږ یاد مبتدي راوي هر قسمه روایت بس هغه طبيعت نشته چې موږ بهاسو کو یا ساتي یو زموږ خبره دا یو د محدثینو خبره ده محدثین د حدیث په کتابونو کې د ډیرو داسه مبتدعين د غیر روايات غیر راغستي دي روايات غیر راغستي دي د خوارجو روايات غیر راغستي دي د د شیعه و راویان و روایات اغیر اغسطی دی حالان که دا طول لکه دا دوی آغا نظریات تی و خیر یو خود دا دی زمانی و دا آغا زمانی د دا فرق دی بکر زبا دی امام زحبی په سر اونوی ما نو یو د د و خبره دا و یو دا د دا خبره دا د دا, دا, دا دی وجه نا د دا, دا دا سنت خبره که د دا حدیث خبره که ودلته به بدعات دوه قسمونه ذکر کړی دی یو هغه بدعات ته چې هغه سړی کافر کئ مثلا داس یو عقیده ولري چې داغه د وجنه او هغه خدله کغه د پیغمبرو د صاحبونو ثابت نه او یو سړی بالکل پایبا نه کافر کیږي او یا هغه بدعات چې هغه د وجنه سړی فاسق کیږي ایک شو بدعاته مکفرہ اے یکفر صاحبوها بسببها صاحب نمورات اغا مبتدی دے چی کافر کی گی صاحب داغی یعنی اغا مبتدع بسببها داغی دو وجنا دو کفر نزبت کی گی داغی صاحب ته داغی دو وجنا یعنی اغا بداد دو اغا کافر کی گی سمطلب که ایع تقید ما یستلزم الکفر لکجده یوکی دو او دا غي د وژنه کفر لازم کیږي بدعات مکفرهسته وي چې وبند د سیاقې د ولریجه دا, دا غي نه کفر لازم کیږي سړی کافر کیږي پدی باب کې معتمد او با اعتماد خبره سره و المعتمد او معتمد خبره پدی کې دا ده چې ان الذي ترد روایته چې بهشکه اغه راوي اغه مبتداي چدا غری روایت رد کیږي نو هغه کم مبتدی دی من هغه مبتدی دی انکر امر متواترا چا غدی متواتر کارنا انکارو کی کم متواتر کار من الشرع د شریعت د شریعت دی او متواتر امر نه انکارو کی قران نه انکارو کی توحید نه انکارو کی رسالت نه انکارو کی د ختم نبوت نه انکارو کی ایسه علیہ السلام دوباره دراتونه انکار وکي معلوم من الديني بالضروره او د دينا خبره غ امر متواتر غ معلوم وي او بالضروره یعنی ډیر واضح معلوم وي چې دا یو سړی جاهله پاتې کیدې نشي معلوم من الديني بالضروره ایک شويه ډیر ای ښکارا د دينا یو یو یو د دې وجنه امره متواتر اکثرا هغه معلوم به یو بدی هی کاره کاروي د یو سړی کدا غین انکار وکي یا انکار کول کی مثلا دغی براک سقیده ولری او من نه اعتقدا عكسه یا ظاهری الفاظ هته انکار نه کوي هو دغه سخیده سقیده لري مثلا یو سړی وی عیسی علی السلام داغه را تک راتک نشتا یا هغه مل دی پدې الفاظو باندې هغه دا وې ایکشوا یا لک نور قادیانان دی یا نور دا سي باقي خلک دي یا لک په دې زمانه کې چې کوم روافيز دي داغه يغه بدعاته او کفر تر دی دي وصابو باندې لا انطان کوي دا سي دا بدعاته مکفرہ دی بدعاته مفسقه هغه بدعات چې هغه سړې فاسق کوي کافر کوي نه يفسخ صاحبها بسببها بالنسبه دفسخ کیږي هغه مبتدی تا دغه د وجنه او هو مله تقتزي بدعته تکفیر اصلا او دا هغه مبتدی دي چې داغه هغه بدعته د کفر تقازا نه کوي مطلب هغه کافر کیږي نه اصلا بنیادي تور باندې یعنی بنیادی طور ما نیاغ کافر کی گی نا ورن اکثر هم دا بدعات مفسقہ دا رو, رو بیا سڑے کفر تاور سی و بارحال ابتدان اصولی خبره دا ده چې دا دا, دا, دا, دا بدعات مفسقہ د وجی نا سڑے کافر کی گی نا او سو د مبتدی دا روایت حکم سدے کہ پیو روایت کے پیو سنت کی او مبتدی راشی د حدیث په کتابونو کې چې کما مبتدیعين غرازي اکثرا بیا خوارج دي معتزله دي قدریه دي بارنګي مرجیه دي شیعې دي تر ټولو هغه مبتدیعين غرازي که ان کانت بدعته مکفرتن تر د روایتو کې چرته داغه بدعات هغه مکفروي نو داغه روایت برت کیږي یعنی دا سیو بدعات دي چیاغه سړې کفر ترسه وي دا غره روایت با رد کیږي چښو په یو روایت کې او راوی دا سراغه چیاغه د داسي عقيدي قائل دي د داسي خبرو قائل دي چې هغه خبري پاغي باندې او سړې مسلمان نشي پاتې کې دي نو که دغغ چې کم هبيې روایت کړی د نو هغه به پس سر کېرت کېږي ټیک شو پاس ما او ررجال کتابو کې د جر او تعیل په کتابونو کېته یو راوی په باره کې داسې قاي دغه راغلی دي تاسې خبرې راغلی دي چې غ دجه نه دغه غ رواییت لکه هغه صحیح سالم نه شي پاتې ک دکه اصلا اوده دی زمانې چې دا کوم شی نوکه چرته لکه کس مشیغان جګه ا را fizishi یغان وی جګه په صاحب او باندې لان تا جایز غنی او دارنګی لکه نور داویچي دا کم خرافتی عقيدي وی نو کداسي راویان په کراچي مزاج غو روایت اغه بتول اغرد کیږي و ان كانت بدعته مفسقه او کچرته داغه بدعت اغه مفسقه وی یعنی سبب د فسق وی او شریفه فسقی فص صحیح الی علی الجمهور نو شی خبر ادا دا, دا چې بایبان جمهور محدثین هغه قول کئ چې دا غریوایت به تقبلو بشرطین دا غریوایت به قبلی کی خوب دو شرطونو سره دا غریوایت به قبلی کی خوب شرطونو سره سره دینه چې دا, دا شرطون مل کرستو بعد کی متاخرین و علماء و ذکر کړی دی ورنا کمنگا دا محدیسی نو دایی کتابونو کې ددی راویان و روایتو گورو نو دکاوست مثلا بخاری کی بازی راویان را غلی دی نو آغا غالی شیع گان دی غالی شیع گان دی یعنی آغا شیع دی چایی پا شیعت کی غلو کئی خو بالطرف تک تو گوری مثلا امام زہبی و میزان و لیتدال کی آغا ذکر کئی کی زماں دے زماني او د متقدمین متقدمين او زماني د غالی شیا په تاریخ کې هم فرق دی اته امام زاهبی میزان کې وی فشیع فشیعی او الغالی غالی شیا په زمان السلفی د سلفو په زمانه کې و زمان عرفهم او دغی په عرف کې په معاشره کې داسوک دی هومن تکفیرسمان دا باغ شي یو چې دغه عسمان باره کې به خبرې کوی بد به ویللی اوس زبایر زوبیر بارهې بیا خبرې کوی تح باره کې د معویه باره کې دارن ی توفت او د هغه ډلی د سابو باره کې م من حه لیین چې هغه د علی الله او تله نو سره ای جن کړی دی تهار راغلی سبېیم او دغې بد رې به ویللی وال غاليفی زمانې نه زمونږ په زمانه کې غالي سوک دی اوور نه او زمونږ پر اوور کې زمونږ په معشره کې هو لدي یو کفر روه چې هغه د دي او او دې مشررانو تفیر کوي باقا ده لکه زمونږ په د زمانهې هم لکه د شي او دغ یا سره مسلمانان نهګي د هغه زمان غالی گان باغ شي ته به بدې را دی ویللی خو کافرې نه ګل نو زمونږ په زمانه کې ام ذابي د خپل زمانې حالوي د نن نه او سو کاله مخکې سات سوورتال کې ذابي ووفات دی تا اوس چ د سو بایدست تقریبا او شپ کاې وشو چېغ ووفات شوي دی یا چې سو چان مثال لکه داسې وشو نو و يتبرأ من الشيخان ايضا او دريغه دا شيخان نه د ابو بکر او د عمرنا دین برات کې بیلان تا نوې په ها دا غال معثر نو دغ کارا ګمره دی د امام ذہبی لکاغه د خپل زماني او د حکومت تقدمین د بخاری او د مسلم د دا زماني داغ زماني دا غالی شیگانم لکدای فرق کې په دی وجه نه احادیث که کدا سی بعض شیگان لکاغه راغلی وی محدس نو د هغې غ رو واییت نو یاد سااعتې دغ راویان دي چې اگر چې د نه لکه بعضې داسې خبرې او بعضې داسې احوال راغلی دي خو د هغې هغه ببدات لکه هغه د مفسیخه در رجه دی زیه شي ګان راه چې هغه تفزیلي شي اګان دي چېغ علی د الله او طالان هو لکه د غوی ففضلت په بابوب کبانې او په نوور ساب باندې ګي یا لکه دام ذااب مطابقه دغ زمانی هغه غالي شي یا لکه هغهه دی چې دغه سابه و باره کې باغ بدېرهې ب ویللی چېره دا پهناه کو او دا او لاون سره جنگ وو او لیکن کافرې نه ګړل او لیکنروستو زمانې یا زمونږ د دی زمانې شيګان دا خو د سره ددي د اسلام سره تعلوق نه شته نو د متقدمینو محدثین په نزبانه چې دا کم دوه شرطونه دی لکای دا دوه شرطون د کپډیرو راویانو کې نو برابرۍ کی نو ان روایت ته دا د کرسد متاخرین دی ابن حجر په نزبانه دا دوه شرایط دي چې دا, دا روایت په قبلي کې په دوه شرطونو سره قال لا یکون داعیه الی بدعته <تصفح> الله یکونا داعیه الی بدعته یو شرط ده دی چې نبوی د مفتدیه داعیهن داوت ورکون کې الالبداعی په طرف د بل اخپل بدعات باندې یعنی څه مطلب چې دا مفتدی دا بداعی الالبداعات نه چې د خلق ته باقاعده تور باندې منبر ناشتی یا په درس کې او د خلق له د خپل هغه بدعات هغې دعوتو ورکي مثلا یو سړی دی هغه شییت دی او هغه شییت طرفته خلکوله باقیده دعوت ورکي یا په ساب بانندې باقیده طوربانې هغه لاانان وئ پیک شوه یا په ساب بانې د هغې ه بدی بهیان یا لکه یو سړی دی قدري دی تقدیر باره ک غاعتراضات کوي یا خارجي دی نو هغه د عبد الرحمن ابن ملجم دا غ صفاتونو دا غ تعریفونه کوي یا لکه معتزلی دی او یا خاریجی دی او دا غ دا عقیده ده چې رچا گناه کبیره وکړن او غ مخلد فنار دی تاځ ش... باقیده دی طرف ته خلکو لا دعوت ورکي نو یو دا چې هغه تعی مبتدینی د وجه نه دا سعی بخاری و سعی مسلم که دا سا قسم راویان راغلی دی د دا ای باره که لکه بازی خلق دا مختلف تعویلاتی کردی دی یو په پکه دا تعویل دی چیر دا امام بخاری یا امام مسلم که دکمو مفتدعی دن روایات راغستې دی نو هغه دا عیان ندی ای بطاوتن ورکو خلقو تا لیکن دا خبرم کمزور دا سدوم رزور آوران دا دکه دغه رایانو احول چې سړی وګورې نو با ده د ه بتییان دي ل هغ بیامرې ایته راغستې دي اصل ک باب د هدي کېدي خبرې د کتل ل کېږي چې او راوي هغه دروغ روغ نه ووي او هغه عادل وی عادل معنا دا چې په ظاهری س فاسق او دویم دا ده چې هغه دغه حافظ مضبوطه وي او د روغجن دی بس په دېږي محدې نو دی خبرې ته قتللي دي یو دا چې هغه البدعت بات او دویم دا الله یار ووي یا ما یورغوي جو او دویم بهې ته کتل کېږي چې دا په کم روایت کې دی راغلی دی په کم روایت کې دی راغلی د دغه روایت ته به کتل کېږي چې آیا دغه روایت خود دده دی باتله لا تایید کوي د د د بات دپاره خو دلیل نه جوړېږي د داغ کاره خبره د چرت د دی ددي پست کې راغلی دی نو مخصد دا دی چېد روایت بیا د بیا به کچر ته دغه د روایت د دغه لو دغه ببدات له تروي جو ورکئ نو مقصد دا دی بیا به دغه روایت رک کېږي په یو دات چې داعیل البداعت ني مطلب عام تقریرونو او درسونو کې خپل بدعت طرف تداوت ورکړي او دویم چې دا کم روایت کې دی راغلې دی چې دا غو روایت د بدعات تایید نه کوي نو که دا د بدعت تایید نه دی اوس مسله ني یو شې ده په سند کې راغلې دي او باغه سند باغه متن کې د علي رضی الله تعالی او داغه ټیک ته عارف ځایل په احادیثو کې شته خو اوس اوست علی رضی اللہ تعالیٰ نو دا اغا پائی که او فضیلت و دا پر دیر دا سی انداز مانے چه آغا بل سو کرد روایت کئی نه نو اوس او پا سمک کی آغا راوی مشیہ دے دا اوست منگ تپت لگی چیرا دا شیہ دے او دارنگی آغا روایت انداز کڑی چې دا اغا بدعوت لطایی دور نو دا دین اخکاری گی آ, دا دا روایت دا برت کږي الله یروي یا ما یو ورويجو او د ته دا او دویم شردلی چې بیا به رواییت نه کوي د هغه حث چې هغه تروي جو ورکي د د ب د ات لره آیا د مکتې د حیث دپهسهخاصم شته دی ل سرلی حیث مکت خاصونبي دې دپرمسه خاصم نه شته او به ده مردود د انواعو نه یو نوع د کومه عرفت لکه څنګه چې پی ولا يقبل الا بالشروط التي ذكرت آنفا او دا به نه قبليږي مگر په هغه شرایطو سره چې هغه اوس اغلند ذکر شو دیشو.